Запис 60. Ерол, искаш ли да излезем в петък вечер? А, не мога. Всеки петък съм на среща с колеги. Тогава искаш ли в събота вечер? А, не мога. Всяка събота и неделя съм на планина с приятели. Но нали ходиш на планина всяко лято? Ходя на планина винаги, когато съм свободен. А свободен ли си през седмицата? Mm, всеки понеделник съм на фитнес всички мъже ходят на фитнес всеки вторник съм на народни танци всяка сряда съм на масаж и всеки четвъртък съм на урок по български язик